І щоб він не відмовлявся. Від чого? Від сексотства. Пошибки сказав Сергій Петрович. Так, так, так, Марусенько. хлопця дванадцяти років. Били гумовою палицею. Щоб він не відмовився бути шпигуном за своїм батьком. І донощиком на нього. І що ж по-твоєму? Він повинен бути моральним чесним. І не згоджуватись? Ага. О, Боже мій, Боже мій. з жахом прошепотіла Маруся. От він після цієї екзекуції лежить оце лицем униз. Не може сидіти. Я ще не бачив його тіла. Коли гумовою палицею бити, то слідів, кажуть, на тілі не лишається. Але всі м'язи, напевне, посічені. Йому Наказано під страхом лютої кари йому і мені. Нікому про це не розповідати. Але дурні люди, ой дурні. Не все страху можна примусити зробити. Ваня не мав страху мені сказати. А я не маю страху тобі про це говорити. Не маю, бо бачу, яка ти є. А крім того, я маю говорити тобі ще про інші речі. Ходім на хату. І він, не чекаючи відповіді, трудно підвівся і пішов до дверей. За ним Марусі. Коли вони увійшли до хати, то побачили і Васика, що сидів коло розчиненого вікна боком на стегні біля столу, поклавши на нього голову. Він зараз же підвів її і голосно сказав, «Я все чув, що ви говорили». «Але я не піду доносити в міліцію». Маруся швидко підійшла до нього, обняла його за плечі і, пригорнувши до себе, стала жагуче цілувати його у чоло, у голову. Івасик тільки похитувався і сильно стискував її за руку. «А тепер діти, сказав Сергій Петрович. «Ми зробимо так. Зачинимо вікно» щоб ніхто звідти нас не чув, переведемо Івасика на його ліжко, покладемо його так, щоб йому було зручно, а самі сядемо коло нього і трішки поговоримо. Івасик не протестував. Вони так і зробили. У хаті вже починались сутінки, але лампа зі столу заганяла їх у кутки, Рухи у дяді Сергія були на диву Марусі не такі, як звичайно, не шмотливі, а незвично повільні, поважні, руки злегка тремтіли. Ну от, а тепер, марусино, та й ти, слухайте пильно, що я вам казатиму. Хто, знає, чи доведеться ще? що буде з нами завтра. Бо я бачу голуб'ята мої, що на нашу родину почалося уже серйозне полювання. Тому поки ще не пізно. Я хочу переказати вам мій досвід і моє знання. Може вони вам на що-небудь здадуться. Та може коли ви вцілієте, передасте далі тим людям, які житимуть після нас. Я не думаю, що коли мене арештують, то арештують вас. Отже, але за що ж тебе і нас мають арештувати? скрикнула Маруся. Ти член партії, професор, батько, так само член Верховної ради. Що ми зробили? Тише, тише. Не так голосно такі слова кажи. Ми нічого не зробили. Але вони думають, що ми можемо, що здатні зробити. І цього дитину досить, щоб нас знешкодити. Без жодних доказів для них найкращі докази у доносах їхніх сексотів. А значить, я можу тепер кого хоч загубити своїми доносами,